Виходжу в коридор, в кінці якого за одним із дверей, мабуть, відбувається пиятика. Закурюю, мовчки дивлюся на темну вулицю. Шум у коридорі посилюється. Бачу, як поблизу вікна відчинилися двері кімнати, освітивши стіну навпроти. Раптом я мало не розкриваю рота. Звідти вибігає гола дівчина, і я пізнаю її. Вона сиділа в барі зі своїми подругами. Рубінового волосся не видно, але я переконаний, що це вона. Дівчина з дивним незрозумілим сміхом підбігає до мене, тримаючи в руках цигарку. «Можна?» – просить прикурити. «Прошу», – простягаю свою цигарку. Вона бере тонкими пальцями, червоний вуглик підносить до своєї і поспіхом розкурює. З кімнати долітає рей. Дякую, і стрімголов біжить по темних сходах на вищий поверх. Невдовзі до мене підбігає голий, приблизно двадцятилітній юнак з розпашілим обличчям. Де вона? Там, показую вгору, він одразу зникає. Мабуть, тут почався шлюбний сезон. Що ж було вчора? Як мені погано, який гідотний запах. У пам'яті поволі налагоджуються процеси реконструкції подій. Лежу і думаю. Пригадую голу дівчину і її голу приятеля, які ганялися одне за одним по санаторію і викрикували від радості. Пригадую, як вони поверталися, обіймаючись, і запросили мене до себе в кімнату. Пригадую сперте повітря з густим запахом цигаркового диму, плану, алкоголю і наїдків, шумну компанію з трьох дівчат у домашніх коротеньких халатиках і двох юнаків, пригадую, як ми довго пили, вірніше, як я прилучився до їхньої пиятики, а ще присмак горілки і запивання пивом, кляте пиво, копчені кури і знову горілка з пивом. Пригадую дівочі широко розплющені оченята, в яких перемішалися п'яненькі бісики зацікавленість, кокетливість і ще невідомо що. Вони розпитували, хто я такий і звідки приїхав. Коли дізналися, що викладач і прийматиму екзамен з філософії, один із юнаків радісно підскочив, що це в його групі. Я злегка посміхнувся і промовчав. Потім одна з дівах у халатику, яка перед тим як ненормально бігала голою по коридорах, в мене запитала, а в наш час також є філософи? Що ти маєш на увазі, не зрозумів її запитання? Ну, там сьогодні в Україні також є філософи? Я почав сміятися, бо навіть не знав, що їй на це відповісти. Павло Володимирович, а може якісь прізвища назвете? Встряв один з юнаків. Прізвище? Нема нікого що так і нікого, – перепитала вона. – Усі померли, – відповів пригублюючи пиво. – Як? – запитала одна з дівчат. – А ви? – не вгамовувалася вона. – Я? Я це зовсім інше. Я просто вчитель. – Але ж ви знаєте їхні, як там, думки, ідеї, – сказав той, хто бігав по коридорах голим. «Ти знаєш, як народжуються діти?» – подивився на нього. Він засміявся. «Але ж ти їх не народжуєш?» Ми весело розмовляли, жартували. Вони розпитували про того пацана, який сидів у боці. Пили, знову пили, один з юнаків бігав за горілкою, Потім чомусь всі порозповзалися, і я залишився, здається, з Мирославою. Кумедне ім'я. А що було потім, не пам'ятаю. Труси мої лежали на підвіконнику, а біля ліжка на підлозі свіжо смерділа калюжа блювотини невідомого походження. Я облизав сухі губи, спробував ворухнути головою, з правої півкулі у ліву перетекло важке, розплавлене оливо болю, і мене знову ледь не вивернуло. Я важко підвівся, доплентався до трусів, одягнув їх. Із пам'яті випірнув каламутний фрагмент, як Мирослава товклася зверху на мені. Я згадав, що був без презерватива.